Salmul 39 al celor chemați. Doamne, de ce ard sub tărpile noastre stele și demonii fug din biserica noastră, fiindcă de panică i cuprinsă alor oaste? Doamne, de ce dușmanii nu ne mai aruncă pietre amenințări în mințile noastre? Doamne, de ce munții nu-și mai cutremură coamele, trosnind pe cețele morții roșii spre sufletele noastre albastre? Doamne, de ce zvâcnind mărunt din aripi, vin din stele, în cupa gândului, roiuri de har, ca niște mărgele? Doamne, de ce vântul negru nu-și mai scârție oasele, prin cregile brazilor? Și nu răspândește șapte de moarte în noapte. Doamne, de ce din scorbura timpului curg vise ca niște lebe de albe pe al stelelor fluide de lapte. Doamne, de ce timpul stă dormind pe o floare veștedă ca o rază de lună pe un colț de noapte. Doamne, de ce gândul oprit ca un sâmbure de lumină în fața unei glind așteaptă să răsară al tău înger din ape? Doamne, de ce ești viața, adevăr și cale? De ce ești poarta, ce cu glas duios ne cheamă și de răine desparte? Doamne, de ce însuflete cu apă vie gândul chinuit ne l speli pentru cina tainei? când cocoșii vestesc lepădări în noapte.